Vaktparaden som gick i treten för. Vad, vad, vad är detta för vaktparad? Och, och, och, och, och Välkomna till huvudnyheterna för den delen. Ja! Kylstart <skratt> <skratt> det... igen! Jo, kylstart här är. Han är kylstart, alltså. Den där nästa. Ska vi se om jag kan göra det där ljudet som han är så för i när jag tittar på honom. Nej, men det här är mobilen. Jag vet inte om ljudet. Ja, det, det kanske blir men lite det räknas. Nu ska jag berätta? När han har en mobil så det är det mer och mer... Oh, oh. Så, så, så såg det så ut. Det var en parad. Medan. Jag har ju fannit mina glasögon. Ja, men du får låna mina glasögon här. Det... Vad har du, du för styrka på dina? Det här funkar ju. Ja, det är bra. Är, är det 1,5 år eller 2 år? Nej, ja, det är 2,5. 2,5? Ja, så illa ser jag inte. Jävligt, så illa ser jag... Det här Star wars vaktparaden. Ja, alltså det var en parad från den gamla science fiction bokhandeln till den nya science okej. Som var alltså folk som var utklädda Star Wars, olika tv-spel och så vidare och så vidare. Och så ja, förra anföra av vaktparaden. Som, spe som spelade temat i Game of Thrones. Nej, du de gjorde inte det. jag var tvungen. Jag har inte alls kraft att spela, jag, <skratt> jag ville att jag skulle spela din Imperial March. <skratt> <skratt> Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Här divergerade åsikterna. Jag trodde att vi skulle sjunga stämmer. <laughs> ja, du... Wow! Att du hoppa, utan att behärska grundkursen hoppa rakt in i överkursen. Ja, men snart har han en roll. Kasta inte in handduken. <laughs> jag kastar... Av kast, någon mystisk anledning var det en handduk här. En mystisk om... anledning. Det är sitt handduk. Gästerna sitter på handduken. <laughs> Shit! <laughs> Jag, vet, jag känner mig vågt förolämparna över att någon lägger ut Fråtea där min gluteus Maximus ska vila. Ja men så är det med, med alla under 95, att man får lägga Fråtea där man ska sitta på. Nej men i alla fall så var det Max då de började att spela... Jag tycker vi kan vara upp- och nedvända världen, att de såg jag har väl 95 slipper Fråtea, jag får, <laughs> det, det, det. får sk skit i det. Vi får väl modifiera för modifiera när igen. Men i alla fall vaktparaden avvikt därifrån. Det var en lång, alla var fint klädda. men du fick Vi har ingen vaktparad. I. I hate to break this to you, men vi har ingen vaktparad i Öteborg jo, jo, jo, men det är väl de där förstås. Där vi, vi, vi har en vakt. Vi pratar lävri och mir. Vi har vaktparad. <laughs> du, det finns ett gäng i vita stövlar och då syns det med Jaha, alltså de här ja men det är ju de här typ pompombrudarna de här med ljusblå Ja, de ljusblå och så i några av vita vinylstövlar. De ser ut som liksom de såg ut som Family Force's barn har bildat en armé. <laughs> det ser det ser helt ut. några några kontaktmässigt blås och några har en trumma ja men de är ju asfrä... Vad heter de? De heter Göta kan gogo-brudar eller ja, någonting. Jag fria till dem lite slarvigt och folkligt såhär från vaktparaden, men det är naturligtvis inte helt korrekt. <laughs> Göta Leijons gogo-patrull. Men hörru nu, kan inte du upprösa hur du som vet allt? Kan inte du upprösa vilka är det som liksom de facto får kallas för vaktparaden? Ja, inte fan, inte fan är det det här gogo-kommando-väst. <laughs> gogo-kommando-väst. Men så de nu i alla fall, det alla Det är mitt nya namn för ja, de här oh, fattning Jag fick vara att Vaktparaden marscherade nu i spetsen för en ganska uppseende vecka. stor mängd nördar som gick. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ice. Som gick på inte särskilt rak led efter ett ännu större antal cosplayer. Jag gillar, gick... jag gillar det här. Först har man Family Force, kärleksbarn som går i sina vinylvita, vinylstövlar i okland. Sen har vi folk som och spelar. <snivål> Men vad spelar de då? De, de inte spelar så in i hela Sen spelar du också I Feel Good. Uh, det här, tror jag. Jag, jag vill ha en bra sån Jag ville att de bara skulle spela Imperial Mars. Men, men... Ja, det här var så flack. Dum, dum, och så var det få en stor funktion kostym som gick omkring. Och... Det, det är mycket begåvat Prokofiev plagiat. Mm. Vad han har gjort är att han har smält ihop Montags och Capulets temat med marschen ur de tre apelsinerna. Två Prokofiev låtar. Mm. Vet du den här... Ja, jo, jag vet. Det, det... Montags och Capulets ser ju den här domen. Den är väl mer den här kubrix. Gud vad vi porrar med Nicole Kidman och, och Cruise. Just det, så heter den. Uh. Det var den engelska titeln. Ja, det är titeln som man kan hitta på IMDB. Om man på IMDB söker efter titeln som du har förut, så, Gud vad vi porrar, så får man nog fram någonting annat. Ja, jag skulle, du sure. tro, att, skulle du tro att den titeln mm. finns. Jo jo, jo, jo, men alltså, för, alltså Citizen Kane heter ju typ Hoppla grabba halva. De ja, men svenska men... titlarna är ju helt upptryckade heter. Heter, heter. Ja, en sensation heter Och Wörtigo eh, heter en studie i brott Vilket heter den? Eller shota bränkare i, i Lysmaskpudeln James Stewart som den också kallas på svenska Det är ju faktiskt ganska besyn <laughs> En studie i brott Ja, det är, Martin, alltså, vi, vi älskar ju att använda de, Martin visste, sorry, Vi älskar ju att använda de svenska titlarna. men ibland vi, vi, ibland, ja, ibland måste. Ja, men det är det blir jätteroligt att, att, att prata om Chaplin och dollarprinsessan. och så här istället för Tillis punctured romance. Men, men, men ja, det är klart att man inte begrips, men vi, vi har vissa gränser. Det, man kan inte inte, inte kalla Wörtigo för en studiebrott. Det går bara inte. Nej, men det är väl för att han borsal på som den ju är så ut. Nej, det har jag precis. Inte det heller. Mjölk? En studiebrott. Oh, ja, Ja mjölk för guds skull. Mjölk för guds skull. Nu kommer poddet. Nu kan vi där hemma också sätta på poddte <laughs> Jag gillar den ambition att det ska vara så här lite Lennart höland att sen ska ni måla era skinkor, den ena blå, den andra röd, sen går ni ner till Stureplan och viftar med era harskramlor som vi sa i förra gången att ni skulle köpa in. Nej, ni har lärt mig hur man kör harskramlor. Precis. Och de trungna lyssnarna känner också fram att ingefärre kexen, de står på bordet. Jag har ju i för sig lovat att, att, att vi skulle äta banan som är den korrekta radiofrukten. Men det ju men radiokaka lärde jag mig så sent som igår. Radiokaka var det? Min flickvän förklarade för mig vad en radiokaka är för någonting. Jag har aldrig stött på detta begrepp. Det är någonting som man gör. Man, man smälter kokosfett och, och blockchoklad, mörk blockchoklad. Och sen varvar man detta med mariekex. Och sen har man, får man fram något som ser ut som en sorts konstig brungul Olle Bertling-tavla. Liksom när man liksom skär så blir det ju liksom segment tvärs genom Mariekexen. Så att de liksom ligger där som ett riktigt plockepinn. Plock. Ska man in i folie? Uh... Foliehatten är optionell. Alltså, det är inte sådant man ska in i metallfolie du Slå in det? Varför skulle man slå in, in, in inte, det? är vet inte, jag äter ju radiokaka. Det kan avstörning. <laughs> hår, den speciella foliehatskakan som i paranoikersamfundet du gör. Kakorna förmånas inslagna i folie för att inte uppskapning. Precis. Det är, det är mycket svårt att få tag på råvaror som inte är radiumförgiftade av Putin och hans anhäng. Eller alternativt, av, av, av Olof Palme, som vars jävla styre en ny sammansvärgning från sin bas på Nordpolen. Det är receptet, receptet för, för, för foliehattskaka. Det blir naturligtvis oerhört komplicerat. Men receptet för foliehattskaka kan man inte ge ut på något sätt. Det Nej, receptet för foliatskakor, precis, vi vaktar det. Det är många som försöker komma över receptet för foliatskakor. Receptet för foliatskakor måste ju traderas. Jag, jag, jag jagar mig för att du de vill ha receptet måste på foliatskakor. Det måste ju traderas muntligt. Ja, ja, ja. ja. Om folk. Så du är... Jag... Efter en 10-20 års av närmare vänskap så kan man kanske få börja reda på om det kan vara två eller tre ägg i foliatskakor. Sen visar att... När allt kommer till kritar det det finns inte recept på foliehatskaka. Men liksom, här är det, här är det. Man har till sitt på, liksom på dödsbädden när man lyckas få förtroendet av foliehatten. Det visar sig att det, det är bara en massa konstiga linjer. Det är sån där Charles Crumbs-klotter, om du kommer ihåg från, från Crumb-dokumentären. Ja. Han, han trodde att han satt och skrev en massa djupt, men det var bara en massa vågiga linjer. Till det, det är receptet på foliehatskaka. Vågiga linjer. Nej, det finns ju flera olika skolor där. Det finns också den att man lindar in eh, sin eh, pung i folie. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det, det är för pungparanoiker. Nej, det är för att inte staten ska förstå vilka sexuella preferenser man. Vad då allvarligt talat? Det <skratt> blir inte. Jag trodde jag, trodde, jag trodde jag hade med att göra med en fackman här. Ja, jo, så är det visst. Men. Eh, <skratt> Jag, inte, jag tycker det var mycket roligare att hitta på nya psykologisk sjukdomar. <laughs> kan man verkligen komma på? För grejen är det, om du säger att någon virar in pungen... Det är väldigt i, i soler, svårt. Precis. Om du säger, det, det är nästan omöjligt att säga att det har aldrig hänt. Ja, det är verkligen skitsvårt ja, att hitta Precis. Psykiska, det, för det, för det, är precis. Alltså, det är nästan omöjligt. Det, det finns inga kriterier som man kan applicera på dem att det är för långsökt. Jag, jag kommer ihåg... Det är för kryssat. Det är för Typ 90-talets mitt mm. så har jag fått med att det i tidningen Wired eh, rapporterades om de första paranoikerna som var internetrelaterade. Alltså de, de kom till psykiatern och Tänk Tänkte och... vilken egendomlig grej att det är en gång i världen fanns en dåfinkar som, som inte hade en relation till internet. Tänkte så här att, att paranoian hela tiden uppdateras? För någon gång i så kommer in folk och säger Staten, jag... Jag är ledsen att säga det, men din paranoia känns jävligt 1987. Så trött paranoja. staten gör hemsidor om mig och mina tankar. Staten har gjort en hemsida här med animerade giffar om mina tankar. Och det är jättejobbigt. Det är liksom lila och gult och rött. Och, sen, sen, precis, och rätt vad det är så måste... Ja, nu måste vi uppdatera våra paranoida fantasier till HTML 3 Det är fyra stycken olika typsnitt och de är jättestora. Det är en formkull, snälla. Det är komixons. Men alltså, mm. även innan så, så fanns ju då paranoid Alltså, det här med Då har inte jag fördjupat mig i ämnet här. Nej. Men det fanns ju radioparanoia och Ja, Just det här med elektricitetsmaskinen kommer ju väldigt fort. Strindberg är ju en pionjär inom elparanojan här i infären Han gillar ju telefoner, Strindberg. Jag har fått det, med att Strindberg är telefoner Så fort det finns telefoner att använda. Så har han de med dem i sina historier. Ja, precis. Det här med de här high-tech-snubbarna, de som... Han är en ölig adopter, Ja, han är definitivt. Det är han. Men det har helt och hållet att göra med vad det är för teknologier. Som al var ju en örlig adopter på, på cyklar. Han har typ ja. 18 cyklar. Han, travade, han blåste ju ett helt arv på. Han var örlledopter på cyklar och vattenklosetter. Han, han hade. Han som ett helt arv på vattenkrosetter. Han installerade en vattenklosett i varje rum. <laughs> jag inte. Så, hur fustig han? <laughs> en hyggriläggning tror jag, för han hade ju trots allt just fått ett arv. Men, wow. så han var Sen, det bästa av allt var att han seriekopplade dem till dörrklockan. Så så fort någon kom på besök och, och liksom... Då och spolar vi alla vattengränser. Precis. <laughs> wow. Det är vad jag kallar för en öre adopt. Men jag menar, det är ju inte knasigare än att ha 18 iPads liggande lite var. Men det innebär liksom att, jag menar, 96 kommer det där. Om det, mm. de, de, alltså de första rapporterna jag kan säkert ha varit det tidigare än så. Starten gör hemsidor om Rimligtvis så borde det ha funnits folk som, som liksom kom och säger att Ja, nej, men staten kan se mina tankar så fort teman kommer. Staten kan höra mina tankar ja, så, med så bra. teman kommer. Och sen strax efter det här att konsten kommer liksom, så måste det ha dykt upp någon som där. Det. det är någon som trycker mina tankar innan dess rundskrift. Det är någon som går in mina tankar i berget. Men är det som har ristat in det här om? Eller Tranum strax norr om Göteborg. Det är någon som har kommit på att liksom det här med djur och jag tänker på att ristat in det här. <skratt> Precis, alla de här föga naturalistiska har jag ju redan tänkt på. Nä, här finns de, det här är beviset. Har du varit här uppe och att tittat? Nej, det finns dessutom en mycket suspekt avbildning av en till gestalt bakom en till gestalt som skulle kunna vara en av de mest äldsta dokumentationerna av tidlag. Alien-tidelag, för det här är fandäniken. Ja, precis. Det kom folk kom, kom från vinden. Och de, kom, kom från vinden. De, de, hade, de hade sex med våra älgar. De hade sex med våra älgar. Och det var så vi blev till. Klart. Ja, hellre det än att leva i synd. Men Adam och Eva var inte gifta. Adam och Eva? De var inte gift Hur ska de ha det egentligen, de där? Det fanns ju ingen som kunde prästligare. Och då innebär det att Hela mänskligheten är en släkt bastard Eller i alla fall Ja det, så, så, blir det så blir det ju Var det här någonting du kom på efter vår tidigare podcast Om Adam och Eva Att du skulle liksom skona in addendum till det? <laughs> Men, <skratt> alltså, <skratt> roliga, roliga saker som vi glömde att säga. I roliga saker. Nu ska vi komma med poänger till setups som gör. Precis. Den, just det. Jag kom på en snappy comeback på det där förolämpande som du sa i en podcast för tre månader. sedan. För då hade han inte byxor på sig. <skratt> precis. Det kan ju vara så här lite lömskt för äh, Paranoiken ifall någon kommer med massa konstiga punchlines så man liksom tror att man har nickat till när man är på fest och... Så man att man till och man inte skört till att sätta på för någon är lite tråkig. Och sen så är det bara så gastas det ut någon punchline och alla andra skrattar. Ja, så här, om du tar begynnelsebokstäverna av det här så blir det ju flyggrmen. Och det är ganska likt mitt forskren som är mitt efternamn. Vad fan menar du med det? Jag vet, jag vet, du jag vet vad du håller på med. Jag, tycker, jag, tycker, jag vet precis vad du sysslar med. Jag vet exakt vad du håller på med. Forsgren, följmer. Alltså jag vet exakt. Det är ingen idé att du försöker tölja det för mig. För jag vet precis vad det är Jag vet precis vad <laughs> <laughs> <här> <här> Men alltså, det är ju i för sig att innan folk var foghattar. Jag menar, när Men folk var tvungna att gå runt med de här tunga, opraktiska blyhattarna. Ja, men då måste jag ha varit det måste ha varit blyhattare innan. Ja, jo, eller stålhattare. Jo, stålhattare. Stål, det, alltså det var så din inte fick sitt namn. den heter inte stålhattare. <laughs> Men alltså det måste ju funnits... Man kan ju tänka lite sånt här. Liksom. Säg då att någon gång, eh, 5000 år sedan kan var ha varit uppe i Tanum där och så är de, den här snubben som har sett den här bergssidan nedklottrad med vad han föreställer sig i hans sexuella fantasier. Mm. Han får sån oerhörd panik över att detta har hänt. Så han liksom... Han på egen hand startar bronsåldern bara för att tillvänta en hatt. Just det. Precis. Foliehatt. Det är själva det är foliehattarna, som foliehattarna som driver den teknologiska utvecklingen. Foliehattarna som driver den teknologiska utvecklingen. Om man säger att paranojan driver den tekniska utvecklingen så det är faktum att alla riktigt stora teknologiska hopp framåt drivs ju genom... Alltså man brukar säga som en klischa i alla fall att, att krig driver... Och vad är krig om inte annat är en praktiskt omsatt paranoia. Ja. jaha, jaha. Ja. Så, så jag menar, inom bemärkelsen ligger det ju en hel del i det här. vi att... De Travesterar här från Clausewitz. Vad säger Clausewitz det? Han säger väl att krig och politik är politikens naturliga fortsättning. Eller är politik, paranoia, äpplen, päron. Ja, precis. Nej, men det är sant. Jag skulle tro att paranoia är minst lika kraftig. Det är för att Uppriktigt sagt, eh, krig är ju bara... Alltså då är det redan, redan begångt och slåss man redan. Men innan kriget så förbereder man sig. Man samlar exempelvis ammunition på ja, ja. Och vad gör man för att motivera om man ska köpa en kola? Eller om man ska köpa en kanon? Mm. Eh, då måste man ju gå omkring och tänka på alla tänkbara hot som finns. Mm. Hot, hot, hot, hot. Och så blir det kanon istället för kola. Mm. Och det är ju den paranoide som samlar och som bygger kanoner. Så att paranoia måste ju mycket Alltså är ju är ju självbevarelsedrift som har gått överstyr kan man ju säga på ett sätt. Och precis som hårdare mentalitet det är ekonomiskt sinnelag som inte överstyr. Alltså det är ju väldigt många sådana här extrema skälstillstånd som man visst bottnar i saker som alla behöver. Vi behöver samla på oss grunkor för att vi ska klara oss när vi däremot har alla årgångar av dagens nyheter så att vi bara har en tunn springa upp under taket där vi Krälar runt och slår huvudet i stuckaturen, Då får du blivit något fel. Men yeah, det, oh, och, samma så <Intelligiusproject> det är ju bra att kolla att man inte är förföljd. Och att... att att man inte. Att, att inte ryssarna har fiftat ens dricksvatten och sådär. Och att, att inte olika elmaskiner gör att det sprakar ens hår för att försöka driva en till vansinne. Och så där. Det är bra att försöka kolla det lite snabbt. Men sen kanske man ska släppa det och säga: Okej, okay, det, det här dricksvatten kan inte vara fiftat. Nu lägger mig ner det här. Nu ägnar vi oss någon mer produkt Det är ju väldigt ofta som liksom det, det, det finns en rimlig impuls i botten. det är Liksom många rättshandelister har ju. Men ändå, och, och för rättshaverister ligger ju ofta en riktig kränkning i botten Det är något som faktiskt ganska pissigt som har hänt då. Men sen, sen har deras reaktion på detta blivit att konstruera hela sig. Som jag menar, okej okay, en flyttfirma kanske trashade Anita Lindbloms piano 1979 eller när fan det nu var Det är fullt möjligt Men att obsessa över detta år 2013 Släpp det Anita, för guds skull! Det är lite. Alltså, du grejen Alltså, just den här gränsen när någonting går över från, från en impuls som, som egentligen är vettig och försvarbar till, till att vara helt kokko. Det är, det är inte när vi, sant. När för mycket. Ja, det, det är sådär som. Och vad mm. är för mycket? Det är väldigt svårt att veta. Mm. Jag menar, många gånger ser ju. Vad är det det heter? Vinnarna skriver historien. Mm. Och slutar historien i dyr, mm. ja, då heter det ju inte rättssaberist, då heter det bara framgångsrik. Eller då heter det liksom bara vinnare i största allmänhet. Jag menar, går det bra? Mm. Då är det ju inget problem alls. Då är liksom bara Anita Lindblom vann, var framgångsrik i sin långa kamp för ett nytt piano. <laughs> <laughs> Anita Lindblom är ju det i franska rättsväsendet att säga, du vinner, då blir du Totaltrash i den där taffen. När får du en miljon kronor som ja, du skulle tvingas betala i... Vi... franc ursäkta. De ska tvingas betala i lite. Men då, då var det ju bra. Och mm. menar, de, de som... Det måste ju ha varit så naturligtvis att det fanns folk som var oroliga för saker som var farliga Det fanns ju folk som alltså var oroliga för strålning under en tid där en förhärskande del av marknadsföring, menar, under den tid... Vad oh, var Den här kunde man radiontandkräm. Ja, ja. Det var det 45-talet ja, på 50-talet. Lustigt va? nog. Efter, ja, så för, efter atombomben. Efter atombomben var det hot shit. Allting som hade ett svampmål på dem. finns det ju de här science fiction-böckerna som heter Atomboken och har som loggat ja, svampmål. De kom sen 40-talet och 50 Får du gjorde en prototypbil eller en mm. konceptbil som skulle drivas av ett kärnagliggat. Allting skulle vara kärnan i ja. Jag ja. tror att alla hushåll kommer att ha sitt eget lilla kärna. Och för det första, så är att strålning var någonting bra. Man, man såg ju prylarna mer att det här, minsann är bestrålat och det här har ju så Ja, det kan inte vara renare än så här för det är bestrålat. Ja, men det var Bill Bryce som skriver någonstans om det. De hade radioaktiv, radioaktivitetsbestrålade muggstolen. Alltså det här sitsen på muggstolen drog, bestrålades mellan varje besökare. Avdelningen, hej sterilitet. Ja, men alltså, om, man tiden, om man vid den tiden bara liksom tänkte att äh, vad fan, allt det här tjatet om strålning, det kan inte vara bra. Ja. Då har man ju faktiskt rätt. Ja, ja. är bara för sin tid. Och det, det är påfallande ingen... Ja, för att det, är det är påfallande paranoik. Grejerna är ju det är ofta fel de har ju ofta fel för sig. De tror att, oj, oj, oj, jag glömde att skruva i en glödlampa i den här takkronan. Och, och då rinner elen ner. Man liksom tror att saker funkar på ett sätt som de inte okay. funkar. Som den här elektricitetsmaskinen i och Hur fan skulle den fungera? Hur fan Sluten om strömkretsen? Alltså, han är inte... den är liksom inte ordentligt konstruerad. Hans par... alltså, paranoian är... Så, Paranoian är en sen... dålig fysikmagister. <här> som vi ofta brukar säga. Nytt, nytt gammalt djungelogspråk. Paranoia är en dålig fysikmagister. Paranoia lurar dig att tro att elektriciteten droppar ner från en trasig ja, men alltså, det, det, är så, det är ju magiskt tänkande. Det är ju varianter. Precis som så många har magiskt tänkande i förhållande till datorer. Om jag gör det här lite lugnt och pedagogiskt så kommer datorn att förstå vad det är jag försöker göra. Men det där, det där fanns ju... Vi kommer jag ihåg och har också berättat om äldre medarbetare på jobbet som var rädda för att röra datornstangenter. Därför att de trodde att de kunde orsaka stor förstörelse. De hade fått höra att Varför då? Varför då? Nej, men de hade fått höra att alla datorer var hopkopplade. Mm. De kunde naturligtvis trycka ett fel. Och i sin tanke så var det så att om detta fel mångfaldigade sig genom alla de ihopkopplade datorerna så skulle ju de ororsaken till verkligen. Jag har det. är någon sådan. De, tänker sig att det är som dominobrickor som står uppsända. Och och då så, de, de tycker på skifttagen. Och så man. Blå. Så går liksom hela internet ju Ni förstusade tanke. Tänk om det vore så. men allvarligt riktigt Nu är David och jag så pass gamla så att vi kommer att internet inte hade bilder. Och innan dess när det fanns datanätverk. Framförallt kommer man ihåg det här när bilderna laddades in så där som. Ja, jag tycker mig ser ett par ögonbryn nu. Ja, Lajala, ja. Jag går ut och sätter på T-näsan. Och du kommer ihåg, på liksom bibliotek, på. Ja, ja, ja. Det fanns... ja först, första gången jag var ute på nätet var nog. Det var typ 95 eller 96 på. Eh, på universitetsbiblioteket de hade typ, man fick skriva upp sig och sen stod, man fick köa. man kunde inte skriva upp sig man köade för att sitta vid deras lilla mack där de i litet rum de hade någon dator, ett par stycken naturligt till slut de kunde sitta och surfa på Mosilla mm -hmm. uh, uppe på universitetsbiblioteket men det fanns ju även innan dess så fanns det ju liksom hopplänk i datorer när surfade du första gången? Uh, Nej kan det var. jag kommer ihåg att jag var uppe på nöjeskadeskontor och de hade e-post och det var väldigt tidigt, det var väl innan 93, nu vet jag inte, men någonting sånt 93. Okay. Men även innan dess så vet jag att på typ, universitetshåll och så så har vi fått haft e-post. Men där var ju de här stora förbindelserna, de äldre förbindelserna, där. men innan dess har det ju funnits sedan 60-talet. Ja ja, men, men alltså, ja, från, från i mitten av 90-talet så började man höra talas om att det existerade. De Jag var... tror att, alltså, ska vi se. Såna saker som typ nätverken på bibliotek och sådär där går man in för att söka en bok. Ja, det var ju, ja, ja, passerat, att... det var ju ett nätverk. Ja, okej, okay. det var en det är okej, det nät... nätverk men mm. alltså vad vi kallar internet, alltså ett ordentligt internet med full sortering. <laughs> Det var ju just skrivet det världsomspännande så som orden dotten och att Eller bokcandle. Jag nej alltså tar ingen som vet vad bokhandel från bokcandelen för tiden. Nej precis. Och Pludol ska vara bara blåa gula röd eller vård finiga purgist. Jag vet inte vad det är. Jag har inte. det är såna här ju Folk, folk som gillar att rätta andra säger, är ja, det heter inte en bokhandel i flera bokhandlar det heter en bokhandel flera boklådor. Ja, bara för Bara för att det är så kontraintuitivt och för att det ger mig så många one-upmanship-poäng ja. <laughs> att säga det. Men vadå, E3N-kalsong, flera kallådor. Precis, men det är lite så. e en t shirt äh. En ballettdamsöks, flera kylskåp. Det, det är ju sälles en så pluralen är sådana. En revolverman, flera revolverlådor. <här> <här> Tishtors, pisspors. Bruket i högsta gård. Ja, så är det. Ja. Bruket i högsta gård. Jo, men det, det... det låter som någonting man skulle kunna säga i Munkfors eller Ja men brukar i högsta nivån kan man alltid säga när, när det är folk som insisterar på någon riktigt knäpp grammatisk regel som den här numera utdöda genitivs skörs samman på första delen av ledet Förlåt. Ja. Ägarens av byxorna av bil. Äh, Ägarens av bil och byxor. <laughs> du får inte kasta om ordligen oh, bara Ja, vadå, kan, så, du kan väl förstå vad jag menar. Som låga han i försångaren ja, till en rumbaorkester maraca. Alltså den här regeln är så koko. För grejen är, som låga han i försångaren till en rumbaorkesters För då är ju sångaren ja, i då rumba... Men du har ju pluralformen av Maracas också. Nej, vi, vi pratar om den geografiska platsen. Jaha! Nej, nej det gör vi inte. Det, det var bara en snabb räddning. Nej, men alltså om du dessutom ska involvera en ny singularisform av maracas så blir man ju bara flerar. Det är liksom en marakas, flera maralådor. Ett Sverige är flera Sveriges. Nej, nej, nej. Sverige är Svilå. Svelodor. <laughs> nej, men hur som helst. Själva grejen är att man har inte fattat det här att, att för själens grammatik så är det ju... Deras grammatik, den upp, avskiljer den, den här ordet som enhet. själv har man ju det fasta uttrycket. Så att eh, försångaren i en rumba orkester, i, i det här fallet ett fast begrepp, så att Set kommer efter hela den här krumpen, för det sitter, alltså, det är så vi, vi processar grammatiskt den här okay, informationen. Försången i en rumba orkesters bokklor. <laughs> Vad var frågan? På A svarar vi vet inte. Ja. B, på B svarar vi armbåga. Jag, tycker, alltså, jag skulle gärna vilja ta mig tillbaka till den här tråden. För jag tror att du har väldigt rätt i detta. Att, ja, vilken, eh, vilken tråd är det? Att psykopatologi ja, ja, ja. Är, är ett instrumentellt beteende. ett instrumentellt en av de senaste taget till överdrift. Mm, mm. Instrumentellt? Instrument Kan man säga så jag tycker det verkar trevligt förutom att jag tänker lite på bastubor. Ja, faktiskt fler år på att man kan gå runt och säga så, men det är klart. Det kan också vara så att, att Just... Folk lyssnar inte, folk är också... Men, men, men, men vad, vad, är, vad är... det en engelsk... It is instrumental. Det är ju. He was instrumental in the implementation of the new system. Uh, han, han var central för genomförandet ja, av... Är det, är det, uh jag slööversätter du, du börjar med att översätta och sen gör du ett översättningslån som blir helt koko crazy Ja, ja. I, I just det här fallet Ja, fan, ja Jo, ja. ja, men ursäkta får ja, nu nej, men, alltså, till? För Jag klagade ju just på grammatiker per så jag kanske inte själv ska börja pissa i det ordet direkt Pissa inte i boklåd <laughs> Pissa inte i egen boklåd men boklådor är fan fakt alltså, det är <skratt> det här är inte tråden det jag men <skratt> jag är fortfarande i chock och effekt Om du pratar har pratat om boklådor och bara står vad står vi sen jag tycker det är rent instrumentellt som de säger <skratt> Vi börjar, med, vi börjar med ett ändamåtsändigt beteende, till exempel så tar ja, ja. munnen full med mat och svälja den här är bra. Fast om man gör det dygnet runt så blir det problem. Den ja, precis. precis. Ja, om man kräks för att stå på is mera mat så är det problem, så att det börjar med något som är ganska vettigt. Mm, ja, ja. Och sen så tar den med beskräcket, så naturligtvis är det bra att vara försiktig. Mm. -hmm. Ja, och precis. sedan så är det ju säkert en massa slukskap som ska in det här också, nämligen att jag vet inte vad som är paranoians största problem. Om det är liksom människor... Vi vill ju alltid att saker och ting ska hänga ihop. Jag, jo, Vi är ju helt besatta av att saker och ting ska hänga ihop. Allting ska hänga ihop. Ja, ja, precis. Jag, jag tittar i alltså, kaffan... Och, och det är magiskt tänkande. Och, och det, är, det är också någon sorts... Det ska finnas en anledning. Mm. Precis. Det, det är både den här klur Jonas i backens hemvävda vetenskapsteori det vill säga sorts, är inte till folketymologi för ett ord är den folkvetenskapliga förklaringen av ett skeende, det vill säga någonting som man har totat ihop själv som ett bysnill sådär, och som är, kan, möjligen stämmer möjligen inte, men, men som kan bli men som framförallt alltid har ja. en agent, en anledning någon mm. som önskar detta mm. Medans... Ja, precis. Ja, och en stor, en stor verkan måste ha stor orsak. Ja, exakt. En stor, en... Om detta drabbat mig hårt ja, så precis. måste det vara något som verkligen... En a som har råkar ha en magnumrevolver på fickan som passerar biografen Grand... Va fan! det kan väl inte fucka upp ett helt land? Det måste ju vara ett stort. Det, <laughs> vara... det, det måste vara CIA, det måste vara det en, inte. iranska underrättelser. Ja, precis. Det, men men det, det, det måste vara maffian, måste... exilkubanerna. Alltså det är som, precis. En tokfrans som råkar jobba på det boklager där kvartersvägen går fram och som råkar vara en bra prickskytt. Nej det kan man inte köpa så alltså, det verkar på tok för simpelt. och sen sen blir skjuten av man på gängster det måste hänga ihop det måste hänga ihop. Sen, sen det, påminner det som du också eh, en annan och Davids hästar i käppandes hästar start. ja det är förelsoro problemet ah, ja. det påminner alltså den här är det påminner ja, om Ja och fel attributering så att någonting händer som är stort vi attribuerade till en stor orsak och sen börjar vi leta efter den. Mm. Och födelsedagsproblemet där hur, hur är... Ja, så födelsedagsproblemet är... Och vi födelsedagsproblemet. Ja, exakt. Eh, gratulerar födelsedagsproblemet. Nej ja, men, ja, men... Födelsedags... Det, det är helt enkelt det att hur många personer måste man smäcka ihop i ett rum innan sannolikheten ska bli över 50 av att de delar födelsedag? Och hur många ska man smäcka ihop för att den ska gå upp till 99,5? Och nu minns jag inte de exakta siffrorna, men otroligt... någon delar någon födelsedag. Inte Exakt. Att de delar alla ihop, dela alla födelsedagar. Nej, då. Det är ett väldigt dåligt födelsedagsproblem om alla måste dela allas födelsedagar. Nej, och det, det är... Också ja, hur som helst. Det lot. är mycket, mycket färre. Och skälet till det är att allas födelsedagar läggs i potten som står just antyder. Nämligen att vi tänker lite grann att vi, vi, i huvudet så utgår vi det är så det här hur dåliga vi är instinktivt på statistik. För Vi tänker: ja, Jag är ju född 50 september, så jag går in där. Hur lång tid dröjer det innan det kommer någon annan som är född 50 september? Jag vill väl vara en 364 personer till i rummet då, för att det ska stämma. Och sen kanske man har tur så att då kanske det räcker med 300, Jag vet jag. Men i själva verket så är det, så, det är ju inte så det funkar, utan det är bara några i det här rummet måste dela för sig då. Det innebär att slumpen sjunker från båda hållen när du polar in folk, så att du behöver inte mer än 30-40 pers, så, eller 50, vad det nu är. Så 40 tror jag det är, 30-40. Ja, alltså det är en normal skolklass är det rimligt att man har, ja precis, i princip. Tåvarsamma. Eh, nu, nu med, kolla på min blogg för de exakta siffrorna men, men alltså det, det, det, det sjunker kontraintuitivt fort och det är ju just det som förklarar alla dessa knäppa sammanträffanden för att de är, det, inte, det, de är inte ovanliga ja, ja, sammanträffanden är bara ovanliga om man förutsäger vad det är som man vill ska sammanträffa innan om man har en det, det, det är ju just det här att och bara göra reverse engineering baklänges på det hela och liksom hitta en massa sabband, det kan man alltid göra när man sitter med facit på hand det här stämmer och det här stämmer och allting som inte stämmer, det är ett gigantiskt ju... krav av information som man ignorerar det är, ju det är ju samtidigt lite grann statistiskt korrekt att beskriva att det som redan har 100 det som redan har hänt eh, hände därför att det var 100 procent sannolikhet att det skulle hända eh, allting annat vore ganska tossigt det klart att, om någonting verkligen har hänt om David just nu exempelvis... Men vänta, är det rimligt? Alltså, ja, äh, nej, det har... Ja, men det är ju, ju Tage Danielsson monologen där det här, efter att det har hänt så är det procent. Ja, i en banal bemärkelse så är det ju det men innan kan det ju för fan ha varit 0,005. Ja, men alltså, efteråt så... är det ju hundra procent. Ja, ja, ja. ja sedan, nu, sedan är det ju nästa, nästa hake igen. <hör> Hurvidan... Fenomenen är beroende eller oberoende av varann. Så exempelvis så drar du, har du en kortlek med 52 stycken kort. Och du drar alla S. Mm. Så är du, du är korten beroende av varann. Har du dragit alla S och det är en riktig kortlek så finns det inga fler S att dra. Det är alltså sannolikheten är noll att du är en Ja, ja, precis. En det är det som gör att Rain Man är en sån jävel på mm, ja. Ekarte, eller vad Ecarté. Däremot, i... däremot är det inte fallet samma sak med en tärning. Mm. En icke-fuskig tärning. För då spelar det ingen roll hur många gånger du slår Nej, sex. precis. Sammanligheten börjar på, på varje gång du slår så har du... Det, det är ju som den här släktingen som du hade som vi nämnde i tidigare fall här. Som, som skrev upp alla lottoraden och, och tänkte att, ja den där har gått nu så den kan vi glömma. Ja, exakt. <laughs> det är exakt det, samma grej. Det där är där vi mm, kommer. Precis. Att, det går mm. inte. Jo, nej, men, att de, de är oberoende av varandra. Paranojan handlar väldigt mycket om det här att vi vill... Skapa sammanhängande berättelser i vårt liv. Men det finns som, alltså, den här grejen med, med att man föreställer sig att statistiska fenomen som inte är beroende av varandra är beroende av varandra. Den finns ju också i paranoians glada spegelvända kompis överdriven optimism. <skratt> <skratt> Jag gillar resonemanget. Okay. det resonemanget. Liksom paranoian är som så här, nej, nej, vi kan inte gå på det här höga berget. Blixten slår ner på höga berg. Paranoians glada kompisar, nej, nej, det är ingen fara alls att gå på det här höga berget. Blixten har slått ner här. Samhälligheten att blixten slått ner på två ställen är pytteliten. Mm. Sen utgår det ja. från liksom att, att... liksom. Ja, att jo, men båda, båda andra de här grejerna, båda av dina exempel handlar ju i grunden om magiskt tänkande. Ja, ja. Så så, det var väl typiskt att det skulle börja regna just när jag gick ut ja. idag. Det är ju magiskt tänkande, negativt magiskt tänkande, helt idiotiskt. Ja, bara för att jag inte tog med mig paraplyet så blev det regn. Ja, precis. Det är som en Afrikas värsta hexdoktor magiskt tänkande. du alltså. kommer kom då attributeringen. Ja. Attributeringen kommer in i detta. Mm. Men det, jag vet inte, jag skulle då um, vilja påstå att det är just den här grejen. Attributeringen, att vi tror att oh, men det var väl typiskt att det skulle gå så. Men det måste vara så att jag har förargat någon skogsande. Och det är därför jag inte hittar någon mat till Det är bara ett steg från det här att, att ha in gudar och andrism. Ja, och, och, och... Hela, den att liksom hitta, eller hela den här grejen att leta efter samband där det kanske inte finns några. Det väl, jag skulle vilja påstå att det är det absolut mest det som skiljer oss mest ifrån djuren. Mm. Det är det att vi är, vi är de som bygger vitskepliga. Vi är de som bygger förklaringar. Och det som mest utmärker oss är att vi är djupt vitskepliga. Jag skulle tro... Även om vi inte kan prata med dem att om man exempelvis ser en listig kråkfågel med mm. någon verktyg, en krok de kan böja till en bit ståltråd och plocka mm. upp ett grej burk och så. Mm. Så de har någon form av planering de har någon form av att plocka upp det här. Men jag skulle inte tro att de har vidskeplighet jag tror Nej, vilddjur, hundar och katter. Jag har svårt att eller chimpanser vi kan föreställa oss att de har enkla system. De här chimpanserna lär sig att tvätta frukt Jo, men de Gör de också. jo, men vet du vad de har som är Och de kan förmedla det till andra chimpanser. Hundar alltså alltså Pavlovs. Det är hundar blir Ja. Jag har just ändrat mig. Hundar är vilddjur. Pavlovs hund. Okay. Det är magiskt tänkande. Ringas till klockan? Ska jag få mat? Magsaften rinner till. Det är en betingning. Ja, precis, men betingningen är ju som en sorts magiskt tänkande. Mmm. Betingningen är magiskt tänkande. Många vill ju ha det här till att betingningen visar att det här är frågan om en köttrobot. Om det här stimuli kommer... ja, ja det är ju där Skinner-grej. Allting är mekaniskt, maschinellt. Vi, vi bara, alltså kan vi bära oss hur illa som helst åt mot naturen. Ja, vi ska bara skälla kött tillsammans. Om mitt motargument är att det kan vi inte alls. Eftersom mm. vi faktiskt är naturliga själva. Och mm. vi är fan inte mycket bättre. Vi, Möjligtvis så skulle jag kunna tänka mig detta. Att, att det här med det magiska tänkandet att det skulle, men som du säger visst är det naturligtvis en betingning, det är en jättesvår skilja från det. bortsett från att vi kan vara lite mer jo, men, alltså, att vi kan lägga ut alltså, alltså både hundar och katter har vi den här grejen att att, du, du, du, att, att, du, du, du, att de har knasiga orsakssammanhang och kopplingar som sist sist det var det, det, det här, den här personen kom så gjorde det jätteont Ja, och för, och det, det finns inga alls orsaker men då får de syn på den där personen. Så, I vilket avseende är människan egentligen bättre? Nej, jag säger inte att människan är bättre, det var ju tvärtom. V vad vi skulle försöka leda i bevis jag skulle, jag skulle v vad vi leda i bevis är att en form, om man, man kanske inte, de, de har ju ingen. Alltså, om katten sitter vid kyrskopet, kan vi då säga att den tillber den stora 2001-monoliten? Ge mig, ge mig din visdom, ge mig din föda. Det kanske du inte gör, men, men den, sitter på något, den sitter där i tyst tillbedjan och åkallan. Alltså Utan, utan att ha tillgång till mer än att vi ser en levande som sitter framför ett föremål, så kan man ju inte se skillnad på någon som sitter inne i en kyrka och någon på en katt som sitter framför ett kyrkogård. Utan vidare information. Nej, nej, men... All allting är får för naturligt. Jag menar, herregler, kan jag wishful thinking? Så länge någon har... Som bygger på fördomar och saker och ting som har päls. Jo, jo, du... Så länge de har päls så kan de inte... Du var, du, du, var det. Ju inne på, du var ju inne på det här med... med du lever och, och vara husgivet hos aliens. Och de ja, gör precis. en massa obegripligt... Det? Det, det, det är ju det här... Det är ju för fan Clarks lag det här. Det här när man inte kan skilja teknologi från magi. Tillräckligt avancerad teknologi det går inte att skilja från magi. Nej, men precis. Det skulle ju i så fall innebära att, att hundar och katter lever i en otroligt magisk värld. Det, skulle, alltså, det, det är jättesvårt att vi till i slutet. Alltså. Ja, ja. Alltså, Då så, skulle så vi, de, de skulle kunna tro att att Hus och matte är tolvkarlar. <laughs> ja, men lite grann. De, de tror att vi är... Vi är äh, precis. Definitivt. De uppför sig på ett festligt sätt. De med? tror att vi är kattweasel. Katter har en sån här konstig grej som att, att de, de växlar emellan att vara vuxna katter. Och sen att det kommer så reglerar de att bli kattunge eller kattunge liknande. Och väldigt kedliga och... Eh... Ja men det är ju det här gå, gå i barndom-grejen. Det, ja. det är ju en teori om att... Alltså... Det finns ju en teori om att det är skälet som... till det är därför du pratar så här med din lilla katt också. Jag känner det är många som pratar så här med sin flickpojkvän också. Exakt. Och det är ju det. Det är ju det här att naturen bygger saker av... Evolutionen bygger av, stru, av färdiga strukturer. De använder det bästa de har att tillgå för att bygga en ny struktur. Så att, så att liksom... Därför så, ja, de här jälarna gör vi om till käkben. What the fuck, säger de. Och... och, och <t> Det är precis vad för en evolution i Davids fantasinorlångst gillar. <laughs> ja, ja, inte rätt, du har. Ja, hur som helst. Men, men det finns evolutionssykologer som som, som som som drar den parallellen också. Att, ja, varför plöter vi min vilda vän? Varför pratar vi in in ja, ja, ja, ja. <går> in, infantil. Man jobbar med man har. precis, exakt. Och det, och det är just det att det, när vi ska uppfinna eh, den romantiska kärleken skapar den från Scratch. Då, då jobbar med vad, vad vi har. Det närmaste band som vi har. Och, och det är bandet mellan föräldrar och barn. Precis. Ja, det, Så det, det, det, det, det är det som den norrländska bilverkstan säger. Hör då kan vi konvertera den här bindningen mellan, mellan förälder och barn. Tror du vi kan göra romantiskt, bygga romantisk kärlek? Lutschka lunch, på bordet snart. Jag orkar inte svetsa upp en hel ny som där och gud vet hur den ska ja, Jag orkar fan inte svetsa, svetsa de romantiska det det inte, kärleken du får, ta, du får ta den här gamla jävla mor-son- relationen du har. Släpp ut den ur gamverkstaden. <laughs> ta, ta, häng upp den över smörgropen så ska jag gå loss på den med släggen och se om vi inte kan få till någonting. Den kan allt passa där och för han vet om jag inte kan snurra också när jag har klar med. <laughs> Precis. Ja. Vi, vi ska få rörlighet i delarna. Och sen, om, om det blir... Ja, kunder klagar. Det det var, varför säger jag... ...till min älskade hela tiden? Vad fan är det? Varför pratar jag så blöjspråk med min kärresta? Ja, jag hörde, Alltså, det här det blev kvar. Det är, det är så här på Fiat 400. Det, ble, det blev så. Ja, Nej, men så måste det ju vara. Och, sen, samtidigt så tror jag att det är också... Äh, ändamåndsändigt i, sin, i sina vidare delar. Som att det där betyder att vi vill. ja kanske, omhändertagande som ett barn. Vi utmärker barn omhändertagande till det är kravlöst. Äh, så att jag gush, gush, det innebär liksom, snälla, gör ingen försök att gåda min bluff just nu. För jag inte hitta på något bättre ljug. Nej men, nej, men, alltså, men vad, är det? vad är det? Vilken oskygglig pessimistisk tolkning av gushy bushy bushy Nej var inte pessimistisk. det var en illustration nej, nej, men det var ingen... men alltså, nej men det handlar väl lite Om trygghet, alltså i kärleken Det här att man ska vara trygg Att, att man har den här Enorma tilliten som att Nu har jag Min, min partner slash förälder Slash barn För det är ju liksom det i en bra relation så går det ju åt alla hållen Man är ja. både man är, Dåliga relationer så är det, är det När den ena parten blir fasansfullt Infantiliserad och i princip har på sig En babymössa då, då är det inte bra alltså. Men man måste turas om och bära Babymössan i förhållande Precis, Man måste man får turas om och bära det. Ja, för, för annars blir det jävligt Fantastiskt, illa Fantastiskt, det är ju hjärtespalt <laughs> ja, Det bästa ordet jag kan ge i förhållande Det är att turas om och bära babymössa Ordning, ja, ja, det är skitbra Jag tror att det ligger mycket i det och, och, och just det där eh, Ni kan inte bägge ha med samtidigt Nej, men, men vad jag skulle komma till bara just det, här med, med att det är viktigt att kunna känna sig trygg Det är viktigt att kunna liksom Vila i förhållandet Som det är viktigt att och, och vara trygg som barn Just det här att Nu, nu går mamma ifrån dig det är inte bra heller, vare sig i förhållanden eller i barndomen, just det här. Ja, alltså, det som de lär ut i barnpsykologin det är den här, att det lilla, lilla bara alltså uppriktigt. sagt barnet, eh, hela den ägaren födar levande unga, är till och börja med jättekonstigt. Men Bad. Ja, föda levande ungar som är så, har en sån volym så att man måste krysta fram dem medan de helt funktionellt sett är foster i bara åratal efter födsel. Det, det måste det, vara förenat med sådana enorma Det, det, det är Exakt, det, det är ju priset för, för, för intelligensen så är det här upp, oj den här jäveln kan inte, alltså normala djur, de, liksom, de reser ju på sig, skakar av sig lite, slämmer och sen säger de, let's party, var finns maten, led mig till den, var är brudarna, de bara kör. Men, men människobarn, bara, de bor hemma tills de är 37 och, och det går så <laughs> Alltså de, de kan förlänga barndomen i princip hur länge som helst. Och det är också, alltså, för den stora hjärnan är ju också liksom att, att det är inte så mycket som, visst det finns färdigproblem med reflekser och sådär, eh, sugereflex och gripeleflex och andningsreflex och ja, ja. och en jävla massa grejer. Ja, ja, det är klart att det, det, det, det, det de finns problemen... en massa som är, det finns en del som är, är hardwired, så är det ju oh, definitivt. Men, men det är, ma, likförbannat så är det ju det. Men resten av livet är jättekonstigt och då så spekulerar då utvecklingssykologerna i att det första som barnet inte... Eller de spekulerar, de sig, försöker sätta sig i be, nyfödda bebisen sits. Jag har just varit en del av en annan kropp. Sen när jag separerade från detta, nu är det plötsligt två. Och sagt så har de ju en poäng där. För att, nej, jag Sped är ut, utvecklingspsykologerna. Okay. För det måste ju vara sjukt förvirrande att bli född. Om man kunde göra det här som medveten. Det vill säga att man, blir, man tillblir i någonting- det är bara mörkt hela tiden, man förstår ingenting ja. allting, allting sker Ja, ja om, du för, om du förutsätter att, det, att det detta, liksom... detta görs med... Uh, detta görs med en med in medveten... Indi... In precis, det är med den som krystas ut är typ en i nordiska språk redan. Ja, precis. Då blir det ja. jättekonstigt. Blir ja, ja, liksom, vad en medveten person skulle uppleva vore en klyvning från sig själv. Men för att det man upplever i magen är att man är ett med jo, magen, ett med det omgivande. Jo, fast det finns något sorts konstigt problem med det här också. Och det är återigen det här att om det nu var... Vadå, så Vill de komma till att man är traumatiserad? Nej, nej nej, här, nej, nej. Nej man behöver inte dra så hög, För att det är så jävla jobbigt. Det var varmt, det var nej, mysigt. Nej, nej. Var tog min stor, det där stora sackosäcken jag vaggade runt ja, i? Var tog väg. Ja, men de de började med att det här ur, urtillståndet då mm. eh, när du är i magen det kallar de det monadiska tillståndet alltså tillstånd av ett. Och oh, sedan, det är Leibniz, och ja. monaderna. Ja, typ. Ja. Monaderna, monaderna har inga fönster Sedan går man till nästa stadion som är det dialiska tillståndet och det är då det mellan mor och barn där de är två och det är liksom en väldigt nära en väldigt nära symbiotisk relation. Som är fullt, man är fullst, barn, lilla barnet är fullständigt beroende av mor Och sedan så ska detta gå till det triadiska. Det vill säga när relationen till mamma kan brytas. Och när man då i psykopatologin bygger sig modeller över detta så säger man att psykosen i sin renaste form, eller den rena idéformen, den är monadisk. Det vill säga att en superschizofrene han tror inte att uh, han ser Gud. Han tror att han är Gud. Han men, tror att han är världen på samma är, sätt. Är det här på något vis freud i botten med, med... Det är ju det är ju som började kanske någonstans där. Rätt sagt, det började, det började ja. tidigare än Freud. egentligen så det är en gammal skola. För det precis för, att, för att, alltså... Men det är ju en tankemodell. Ja, det är inte det är, precis det är det en, tankemodell, är det en tankemodell. Men, men, men Freuds tänk och ju, de här, de, de, de handlar ju mycket mer om. De, de, det här evolutionspsykologiska där, där tittar man ju hela tiden på där är det norrländska perspektivet man kollar på hur är det här gjort hur kan det vara gjort, hur är det troligt att det är gjort hur kan vi på något vis hitta någon sorts utvecklingsväg för det här för grejen är ju den är det någonting vi har tränat på sen kambrium så är det just den här Avskiljas för den lilla trilobiten kryssar ut sin trilobit. Nu vet jag inte hur trilobiter förökar mm. sig. Så... <laughs> ja, precis. Men, men okej. Okay. <laughs> Vad som helst. Första som föder ah. levande unga. Ah. Någon sorts däggdjur från 60, typ, 60, drygt 65 miljoner år sedan. Alltså, om vi har tälat på det här 65 miljoner år sedan så borde liksom... det borde inte vara ett problem med. Med, med kablage och... Nej, det, det, syns... det, och det brukar också funka. Ja. Uh, det, det brukar också funka. I de allra flesta fall så går det bra. Och det går ju mm. från det här... En, enligt den här teorin är det bara ett, ett försök att sätta namn på pilar. Ja, så ja. man ändå tycker jo, att se, men det det, det ju utvecklas ungefär samma ordning? De här grejerna. Ja, ja det, gör, det gör de ju. Men det, det fanns någon sorts lurig klausalitetsgrej där med att att det, här av, det är det här med avskiljandet som, som något som... Att det blir något uppfuckat med det. Att, ja, nej, nej, nej. Så fort som vi har... Alltså det här avskiljningen mellan det diadiska ja. och det, det triadiska. Ja, men det där... Där, där, där, där pratar vi folk som i alla fall har hunnit bli någon sorts individer. Och där, de, de, ja. kan, de kan ju göra sådana här... Dels just det här att de överför grejer just i och med att, att romantisk kärlek är släkt med, med, med, med den här bindningen mellan förälder och barn så kan det bli det här, den här osunda bindningen till modern och som vill inte släppa taget och dö, ja, dö. alltså, alltså du kan bli knasiga det kan bli och så kan man påstå där om, om då kan man säga att så... Väldigt enkelt uttryckt så kan man säga att psykosen är monadiska i psykosen. det de är i sko också så de kan ju fullständigt friska med alla, eller för allt i alla fysterna och um, Sedan så borderline de är liksom så att säga fast i det dyadiska. Det innebär att de har enormt svårt att hantera tredjepart 3D 3D-part i alla dess former. De ska vara den enda personen som de blir kära i. ska vara du är den enda, den enda som, som hemligen ser mig. Fast ingen har alltså. Jag Medans vet det... du ber mig. Jag aldrig... <laughs> och det tiadiska är det normalnevrotiska förhållanden Man kan hantera tredjepart. Man kan liksom gå in och ur roller utan större problem. Och ibland så säger man ju då också att folk... Det det triadiska då att eh, man kan hantera tre det tar in nya med tre det som menar man då också och alla andra fler. Eh, så att säga att det här är liksom det eftersträvade den så att säga högsta normalfunktionen. Mm. Men när krisen kommer av något slag, stor förlust, eh, ätit lite, sovit lite, vad det nu än är annan sjukdom, då kan man regrediera så det finns ju den varianten av är väl egentligen då psykoanalytiska att man så att säga regrederar in i sjukdom och det är en tanke då att man och det här är väl någon sån här tanke om man ontogenes och filogenes att man så att säga trillar tillbaka på utvecklingssteg man får den här fostersvansen som man hade under fosterskadiet ja, fast in mentalt och, och där kan man väl kanske säga då att eh, man möjligtvis är ute och cyklar eftersom eh, det Ja, visst är ett sätt att säga det är väl att det blir en regression till ett tidigare utvecklingsstadium och det är den så att säga psykiska sjukdomen. Men samtidigt så får du ungefär samma problem som när paranoiken ska vara fysikmagister. Om vi kallar ström för ström då måste den rinna, därför är det väldigt viktigt att hålla... Elkablar täta det där <skratt> isolering. Så det ur dem. Att om man isolering försöker... annars måste jag ha dubbla foliehappar ja, för försöker man tolka metaforen för bokstavligt och använda dem ja, men meta... det där är ett ständigt problem i psykoanalysen att man börjar med det här, metaforen kapar flygplanet ja. och säger flyg till kuba ja, det, är... det, det blir den förlängda metaforens margin blir... <skratt> metaforen får ben och, och, och liksom, 20 spänn på metaforen i tredje löpande <skratt> Det är ingen Absolut, Nej, och sen är det det här ständiga problemet med, med, som, som, Eftersom språk bete som vi sa förut Med en bokhand och flera boklådor mm. Så är det jävligt riskabelt att låta sin sinnesnärvaro hänga på metaforer mm. För då blir det liksom En men, frisk person fyra frisklådor Ja men exakt Det, det, det finns ett problem Och sen är det det här ständiga problemet som, som psykologin dras med Det här Poppers demarkationskriterium Att det går inte att falla. Ja så kanske det men hur skulle vi kunna falsifiera den här utsagen? Idén att vetenskapliga utsagor måste gå att bekräfta eller falsifiera. Om de inte går att falsifiera så går de inte heller att bekräfta. Om det inte finns något sätt som man kan säga att nej så är det inte för att punkt, punkt, punkt. Då är det lite pointless. Alltså det som man försökte, jag tror att mycket av tanke om psykisk sjukdom var väl att man Genom ett omhändertagande, eller jag tror det finns något i tanke om att genom ett omhändertagande liknar det moderliga omhändertagandet ska personen på egen kraft kunna mogna till sig och komma upp till en lite mogna fungerandet igen. Så den tanken finns väl i någon... Ja, ja men det, det, det, det, det går ju att översätta till kommonsensiska... Ja, och... om man skapar trygghet och goda förutsättningar för tillit så funkar saker så ja, lite är, bättre men... det är en norsytt sköl och... men det är ju, samtidigt är det ju giltigt om och endast om det finns en intakt hjärnapparat att tillgå i det läget, om det är så att psykosjukdom har att göra med någon form av fysisk förändring hos hjärnan så är det ju liksom mm. det är så ja, att det... Säga, om vi bara är tillräckligt gulliga mot den här personen som inte kan se så kommer han kunna se Ja, ja, ja. Nej, men det, det, där, är, det där är ju... Vad de ju Om kör... vi en tillställer till hur till mycket äpple... Precis, det här är det här det här det här det här ju 70-talet möter 00 talet för en psykoanalys. Ja. Där liksom 70-talet säger, kvama varandra. Och 00 talet säger, genom rätt Och ja, sanningen ligger kanske någonstans mittemellan. <laughs> ja, nej, precis. Det är... Mycket ont är begånget i dessa namn. I, I kvama varandra och ge killen piller. Ja, det är som du var inne på tidigare ja. med kausaliteten ställde ju till. Ja. För eftersom man hade den här väldigt starka föreställningen om analogierna med uppväxt så tänkte man ju också att om det blir något fel, ja, då måste det vara uppväxten som är fel. Allt som måste det vara föräldrarna som är fel. Vem tar hand om de mest Mamman. Alltså ja. måste det är mamma. Ja, ja det, men det är ju klassiska skyl på mamma-försvaret. Ja. Det är mammas fel. Det här det, det, det, det, det, det, det, skuldbelagt stackars mors för, för att de har autistiska exakt. barn till exempel. Lysande exempel på detta som, ja yeah, du har varit kall. Du har inte gett det. kärlek, kylskåpsmamma, god skäms i hörnet. Ja det är, ja, det är fruktansvärt Helt faktiskt. Och så alltså, väldigt mycket annat har man exakt. Skylt på mammor. Alltså, alltså, ja, allt har hamnat på morsorna och i någon mån på farsorna. Men det är alltså en oerhört naiv idé. Det är, det är liksom, alltså, den är nästan på en steg. vilket vackert barn. Din livmoder måste ha väldigt vacker. Varför det? Det är väl formen som ungarna ja, har men Det är ju ja, ja. det är, det är lite magiskt tänkande i det där också. Onekling. Ja, absolut. Ja, du, visst. Det är psykologisen i sina sämre stunder läcker över i magiskt tänkande, definitivt. Det är fan ett steg från att ha en massa som dansar inne i kroppskaviteterna. Ja, det, det så, alltså är. någonstans så är det väl kanske också till psykologins försvar, den är väldigt ung vetenskap, den kanske... 200 100 200 år. Gammal. Ja 100 skulle jag säga snarare 100 100 år. Gammal. Alltså om, om du tittar medan på då, Freuds medan då läkarvetenskapen kanske 4000 år gammal. Du läkarvetenskapen är med tanke på att de inte kom på att de skulle tvätta händerna för typ 150 år. Alltså sedan. Några, några, alltså läkarvetenskapen är lite skumt. Alltså en vetenskapsfeg. Shit. Borde jag tvättat händerna efter att jag kom från, från anatomisalen och disekerade det här kadavret och innan jag förlöste den här morsan? Är det det du säger, Ernst Chamberlain? Ernst är det är det du försöker för, för, för säga mig? Ja. Är det, är det Fan vad bra. Ja, men då sjönk dödligheten på den här avdelningen där, där läkarkandidaterna var. Väldigt drastiskt. Oj vad bra. Tack Ers Timmelberg. Jag tror att jag vet vad de sa. De sa fuck jo Ers Timmelbergs. Du vet inte vad du är om. för de i typ 30-40 år innan den här revolutionerande nya rönet som kallades tvätta händerna teknologin slog igenom. Men alltså mycket, mycket tid i näkervetenskap är ju... Vad ja, var det, ja, alltså, det? Det finns i egyptisk anatomi. Det är mycket anatomi. Det är mycket beskriva hur det ser ut när man skär i småbitar. Ja, är, är under det är, lång, är, lång tid fick de ju inte det. Så att det är mycket gissa hur det skulle eventuellt se ut ifall vi fick öppna det. Och eventuellt öppna en get för att försöka dra några slutsatser om hur en människa skulle se. Alltså så var hela medeltiden. Tidiga grejer som kritas upp på läkarvetenskapens vetenskapens historik, det är också typ lösandet av örter i alkohol. Uh, så, jag så... vet inte riktigt varför det kritas upp på läkarvetenskapen. Det kunde väl lika gärna kritas upp på bartenskapen? <laughs> för det är alltså typ oanvändet av opium kritas upp på läkarhistorien. Jo, jo. Uh, lösa orter i alkohol i, för olika syften. Det kritas upp på läkarvetenskapen. Ja, så mycket Och, mycket det här att slå brod. Så liksom ja vad, vad har vi för grejer vi gör? Ja, vi ger knark till er och vi tankar ur er blod. Det är, liksom, det är de två grundpelarna i vår, i vår teknologi. Jag vet inte vad man kunde göra med det. är det... killen lite ballmörk och tappa inte, ur honom ett, en liten då kunde man inte typ göra enkla Ja, det kunde handel, man, men man grejen var väl. Men kloka gummor gjorde fan så mycket bättre än de som hade studerat i Sorbon, det var ju det som var problemet och Sen är det också lite konstigt som läkarvetenskapen, väldigt, jag skulle tro, utan att vara alltför för, för djup att kunnig grek, men jag skulle tro att de väldigt mycket i herrarnas. Läkarvetenskapliga historier. historia. Jag ja, ja. inte nämligen. Ja, ja, nej, men precis. De gubben. Det var ju det Semmelweis kom på. Barnmorskorna, förlossningsavdelning. Alla klarade sig. Den där läkarkandidaterna som först hade petat i anatomikadaver och sen hade petat sig i näsan och sen gick och förlöste mödrarna. De tog ju som flugor i den avdelningen. Så, så, det, så det var ju det den, den, den inte skötta avdelningen. Ja, mycket bättre resultat. Men var det inte så att det var lite ansågs farligt att gå till doktorn? Eh, ja, ja, ja. Därför att du gick till sjukhus så kunde du dö. Därför att på sjukhus blev Ja, så var det ju också. Och sen, ja, ja. Alltså, det var båda och. Dels var det ju farligt att gå till doktorn. för, hans, mm. för om hans första idé är ge killen bollmört. Hans andra idé är slå lite åder på honom för fan. Så, så, så, alltså, jag skulle köpa skulle... liksom, en hamn alltså liksom typ bronsålden Dr House som... <laughs> som, järn, så, Jag som... tappar 105 liter och... ja, ja, ja, är... Allt ihop inom 45 minuter igen, liksom, Ja ja ja och precis precis första hjärtstilleståndet alltid för innan innan första commercial breaket precis där precis. Du, du, du, du. Bro, that, Dr House ta fram bronsåldersluren <laughs> Precis, den är så här som, clear, brr, clear, clear, funkar inte det. Och då har jag inte jättemycket att välja på till nästa. Så måste vi ta tid också för de har ingen vakt på det som är tvungna att gnaga in på runsten. Så det går åt jättemycket tid där också, det kommer att gå nästan hela andra aktet det. Och så, och, och, du Gud, vilket tjatigt. Alltså, alltså, alltså, en tredje akter upptäcker att snubben dog innan första commercial-breaket. Ja, precis. Det skulle vara så många som klarar sig. Det skulle bli så långt som tv <här> Nej, inte inte. Var det. Det en tv som skulle kunna klara sig på brottsården. Alltså. <här> Vänner och sådär skulle kunna klara sig i brottsårdsvariant. Ja, och sen var det den här deckarserien också. Du vet, den här Håll polisen utanför alltså däckarserier skulle ju för att funka på bronshållet. Det är ingen som bryr sig om att någon dör. <laughs> ja, men det, Folk tog ju hela tiden. Ja, var boxdansmannen är ett mordfall. De pålar ju ner honom för att de inte skulle spöka det. De hade ju bunkat ihjäl Carl. Men samtidigt, jag menar, du kan inte göra en tv-serie med så långa avsnitt. <laughs> Jag kommer ja, just det som slängde i väggen, Berlin-Alexander. Ja, vi har ofta dött och nu har vi gått till commercial break i ett par tusen år. <laughs> Efter commercial break. Så ja, välkomna till 1300-talet. Vi har fortfarande inte hittat bokstidsmannen igen. Det här är ett väldigt irrelevant segment som kommer nu. Ja, till den. Vad var det inte var en bonde som plöjde sin åker? Jag har något vakt med honom. Var det 2012 Någonting sånt? Kommer inte ihåg. Han, jag tror han plöjer och jag vill minnas att jag såg någon sån här skoltema Fick vi se där en, något jordbruksrättskap fastnar i en ögonhåla och sliter upp ett kranium ur en början. Och sånt visar om för, för barn! För barnen! Ja, det var en lycklig tidiga minne. Man förstod inte så här är praktiska verktyg. Man har lite av varje. <laughs> V vad är det vi har lärt oss nu? För nu, nu ja, du ska knyta upp säcken. Ja, det, äh, säcken är well you for hopknytning. Knyta ihop säcken. den här sackosäcken full av, full av placentor och slem. Paranoia är en nordisk fysik. Ja, ja, det är en ganska central kunskap. Uh, något mer. Uh, evolutionen är en, en norrländsk bilmekaniker. Uh, house på bronshållen hade inte varit något bra. Och kom ihåg vad Ernst Schämmelweiss säger, tvätta händerna, särskilt om ni just kommer från anatomisalen. Alltså, alla ni som är på väg ut ur den anatomisalen, tvätta händerna. Och det var allt för stunden från huvudnyheten.